Місяця того таки. Відколи зустрів у Києвому городі земляків своїх, Адаміс перебував у якомусь піднесеному святковому настрої. З пам'яті виринали давно забуті події далекого дитинства та нещасливих юнацьких років, що принесли йому полони робство. Переходячи з рук до рук, він урешті потрапив у двір малого дарницького болярина судка, який отзначався винятковою скаредністю і був, можем вельми грубим і жорстоким. І хто знає, як би склалася подальша доля молодого роба, коли б він того далекого морозовитого дня листопада-літа 433-го не врятував молодого київського князя? Тоді Богдан купив його свого болярина за великі гроші і відпустив на волю. Адаміс не знав, що з нею робити, з тією волею. То була для нього цілковита несподіванка, і він ходив кілька день, мов приголомшений. Здійснилася його давня болюча мрія. Тепер він міг нарешті повернутися у рідну землю. Та непевні сили тримали його тут, мов на припоні. Так, він, зібравши добру торбину, одягши подаровану князем Новогуню, рушив у далеку путь. Пристав до гречників і мав намір із ними разом дістатися рідних країв. Але по тижні часу раптом знову з'явився у Києвому городі. І не тільки чуття вдячності до дивакуватого князя Київського привели його назад. За кільканадцять верств у Чепурненькому вишгородці жила гарна чорнявка Божана, що присушила його серце до сієї землі. Раніше він не міг і мислити собі про неї. Божана була донька гордовитого вишгородського смерда Живка, йому ж Адамісові лишалося ще багато літ неволі. За цей час Божану видали б заміж і, звичайно, не робові в руки, такому, як він. Але тепер усе змінилось. Адамісові прийшла несподівана воля, і він став рівноправним чоловіком не згірш за батька божаниного. Діва теж наполягла на своєму, і їй не довелося навіть умикати проти відцевого веління. Адаміс із молодою жонечкою поселився на борочевому току під заборолом городу Києвого, де вже стояло кілька хиж і зайнявся рибальством. Це йому вдалося, і він би й далі жив отак. Але Борислав, кому належав тік із діда і прадіда, вирішив зігнати посадців зі своєї землі і оселити їх під ворожіллю. Адаміс пішов проситися челядником до київського князя. Богдан Гатило найняв його, наставив спершу рибальським чільником, тоді тивуном, а по п'яти роках і домажеречем до терема жони своєї Русани. І за два наступних роки Адаміс і звів собі власний терем під заборолом княжого двору. Справи його йшли на краще. Жена любила свого грека і мало не щоліта дарувала йому сина чи доньку. Адаміс був задоволений життям своїм, і тільки туга за далекою відчиною труїло йому дні. Часом серце Адамісове зливалося слізьми, і він ладен був пішки йти в ті краї, де народився і звідки привели його сюди в кайданах. Але щоденні клопоти й родинне щастя потроху томували той смуток, Ядаміс нікуди не йшов і лишався в своєму привітному теремі коло княжого двірця. Він перейняв мову і звичай людей, серед яких оселився, і незабаром уже нічим не відрізнявся трусинів киян, хіба що був трохи смаглявіший. Але зустріч із Пріском та іншими земляками розвередила стару його рану. Він не проминав нагоди, щоб побути з Пріском бодай трохи, бо Максиміна, поважного і непривітного консула, страхався і уникав. Не минав щасливого випадку хоч кількома словами перекинутися з молодим одноплемінцем своєю рідною вже трохи призабутою мовою. І з тривогою та щемом у серці думав про той незабарний день, коли доведеться прощатися з привітним і щирим земляком. І Ладен був садовити на возай жану і дрібних дітей, і їхати світ за очі, туди, де народився і виріс, і де ще мусили жити його батьки, брати та сестри, туди, де жили греки. Він і вблагав княгиню запросити слів уже не до неї, як перш, а до нього, Адаміса, і вітав гостей, як і чим тільки був спроможний. По тому дні серце ще дужче млоїлося в грудях, і він ходив мов хмара, бо час невблаганно спливав. І не видав, що робитиме, коли настане той неминучий день, який урешті мав таки настати, бо єдине, що не повертається ніколи, то час. Коли великий князь Київський дав слам відпускний обід, Адаміс прийшов до свого нового друга з подарунками. «Це для тебе, друже!» сказав він, даючи йому великого срібного келиха з широкими золотими вінцями. «Згадуй мене на нашій землі, а це для хорому Божого. Нехай слуги Христові помоляться за грішну душу раба Божого Адаміса і подав пріскові кубок зі щирого золота. Адаміс одвернувся, бо раптові сльози стиснули йому горлянку. «Це ж, це відвезе від цели моєму і мамі рідній моїй, якщо суть у животі й здоров'ї!» Пріск, теж розчулений до сліз, підставив пригорщі, і Адаміс висипав у них кілька разків перлового намиста, огірлиць і золотих та срібних перснів. У цей час до полотків війшов Максимін, і Адаміс квапливо попрощався. «Це що є?» – спитав консул, киваючи довгою бородою на коштовності. Пріск пояснив. «Ладно чинить, ладно», – мовив старий грек, думаючи своє. Пріска такі слова з вуст Максиміна просто вразили, бо консул уже давно, власне, від самого Дунаю, не говорив із ним прихильно. Максимін спитав. «Як його кличуть?» «Адаміс», – відповів Пріск. «Адаміс, гарно кличуть». «А як щанує його їхній атіла?» «Добре, кіріє консуле!» «Добре! Добре!» Більше консул нічого не сказав, і Пріск подумав, що той і забув про співвітчизника, що служить скіфському цареві. Та вийшло на інше. Ввечері, коли Пріск зібрався сісти за свої пергамени, консул раптово згадав. «Я кричиш, кличуть того грека!» «Адаміс, кіріє консуле!» «Адаміс, річеш!» Адаміс, а чи не зміг би покликати його ще сюди? Коли? Зараз. Проти ночі. Дарма, збігай, кликни. Пріск помулявсь, але мусив іти. Якщо Кірус консул так рече. В Адаміса в теремі ще не спали, і незабаром Пріск привів його до своєї полотки, де на них чекав консул. Максимін був дуже балакучий і незвично привітний, і київського грека все страшенно здивувало. Спочатку він сів, мов, на голках, але коли Максимін наказав Пріскові витягти зі скрині срібну амфору грецького вина і почав пригощати гостя, Адаміс аж розчулився. Максимін довго розпитував його, звідки він родом, чи є християнином, чи має на батьківщині кревних – у чому його служба і чи добре платить Аттіла за ту службу. Адаміс розповідав й хоче. А хто прислужує Аттілі коло столу? Хто в хоромі є, то і прислужує кір'є консуле? Хто частує його вином? Кравчі кір'є консуле. Кравчі? А тобі довіри Атіла немає, так? Пощо що ж, як маю хід, то і я частую. І ти? Консул більше не розпитував. Лише розстебнув золоту фібулу своєї туніки і почав собі махати руками. Задушно. У полоці справді було парко, тим більш по якійсь чарці вина, питого не за грецьким звичаєм, а по-скіфськи – нерозведеним водою. «Ході, мадаміся, трохи на двір, бо тут немає чим дихати», – по довгій паузі обізвався Максимін. «Та й Пріскові треба писати, і ми вадимо йому». «Вадити! Шкодити!» Вони повставали і вийшли. І Пріск довго дивився вслід їм. Такої щирої гостинності він ще не бачив з боку свого чільника. В голову бгалися різні думки не давали зосередитись. Тетрамен сох написали, і Пріск знову і знову умачав його в каламар із чорною рідиною, але так і не написав ані рядка, поки Максимін і повернувся. Консул сів на своєму ложу тупив утупив погляд в отвір полотки. Руки йому неспокійно терлись одна об одну, і він жодного разу навіть не блимнув у бік свого ритора. Так спливло два дні, і уранці третього дня обидва сольства почали збиратись у путь. Пріс допомагав ючити і запрягати конів віз із царськими дарами, і час від часу тайкома позирав на свого зверхника. Максимін, гладкий і неповороткий Максимін, хапливо бігав між челядниками і теж позирав у бік хорому та доворит. І нарешті не втримався і поманив Пріска. «Піди, кликни, Адаміса!» Пріск тривожно глянув на консула, і старий заходився довго й квапливо пояснювати. «Маю хід попрощатися із Адамісом. Тут йому самотньо, а він же грек. Мабуть, і він хотів би попрощатись, а не сміє. Той речи йому «Іди до Кіроса консула, бо речи має хід попрощатися з тутешнім греком!» Пріск потягнув із за великокняжого двору. Йому вельми не подобалось і все доручення, і уся поведінка консула. Він молився богородиці, щоб Адаміса не виявилось удома, бо коли Адаміс прийде з ним до Максиміна, станеться неодмінно щось таке, чого не мусить статись. Пріск зумисне повільно йшов до воріт, а коли вийшов з двору, звернув за гострокіл і сів на траву. Кожної миті міг прибігти сюди й сам консул, не діждавшись його з Адамісом, але Пріск сидів і сидів, і не мав сили звестися. І коли минуло досить часу, він устав і поплентався назад. «Адаміса нема вдома», – сказав він, витримуючи пильний погляд Максиміна. Старий раптом захапався і почав квапити челядників. Коні вже були запряжені й посідлені, і погоничі, а також руські можі, що мали супроводжувати невеликий поїзд до грецького кордону, рушили з Великокняжого двору. Гостей проводжали юрма киян до самих полудневих воріт, а дітлашня, штанна і голопупа, пупа, бігала обабіч поїзда до самого соляного шляху. Максимін сердито зиркав на малечу, тоді, кивнувши пріскові, сказав Дістань з возу, жменю, родзинок! Бріздістав і подав консулові. Старий узяв і кинув поза себе дітлахам просто в пилюку. «Нате!» Діти справді відшипились, але ласащів з долу не брали. Тільки один замурзаний малюк підняв родзинку і поклав у рот, але котрийсь старший підійшов і ляснув його по губах. «Плюнь!» Малюк виплюнув, а Максимін, який спостерігав ту сценку, все зрозумів без тлумача і лише буркнув. «Варвари суть заше варварами!» Хоч і малі. Тоді вперше глянув у бік городу Києвого і штовхнув коня п'ятими попід ребра. Пріск випадково вгадав. Адаміса й справді не було вдома. Власне, він не був у своєму теремі вже два дні. Від того вечора, коли консул Максимін запросив його до своєї полотки, а потім гукнув прогулятися на дворі. Адаміс не міг заснути тієї ночі, і жона його Божана теж не спала. І мовчки дослухалась Адамісових зітхань і глухих стогонів, але вдавало, що спить. Уранці сподівалася між сам розповісти їй про все, що його так хвилювало, та вранці Адаміс раптом запріг коня в двокілку і нарікся, буцімто то йде на княжі бортниці. Повернувся аж на третій день під полудні і хрипким голосом запитав жону: "Поїхали суть. «Хто?» – незрозуміла тілиста корова кобожана. «Греки!» «Ого, вже давно, ще зрання суть побрались!» І глянула на свого чоловіка. Він був марний і чорний, як діл. Божані спершу майнула в голові неприємна думка. До Бортничів, де була пасіка великого князя, дорога пролягала через Дарницю. Там же колись жив Адаміс. Але чоловік був такий марний, що божана відкинула свої дурні побоювання і спитала турботливо. «Чи сне занедужав Адаме. Та він тільки полегшено відітхнув і подався з хати. Адам добре знав свій норов, знав і те, що розповість про все Гатилові, та не думав, що все станеться так швидко. Він уникав зустрічатися з великим князем і ходив такими стежками і такими дверима, кудою той і не подумав би ходити». І в найнесподіванішому місці раптом почув собі в спину. Що «Щоси ти крадешся, як от тать полунічний, а?» «Хто Єси?» – сіпнувся Даміс, і з ополу впустив додолу дзбан із бурштиновим медом. Дзбан глухо-хряснув обдалівку медуші й розлісся. Атило стояв у прочинених дверях і реватав. Такий ж тать Єси! Он як Єсися злякав!» Адаміс іси справді перелякано дивився на Гатилову постать, що вимальовувалась у світлі рамі дверей душі чорним привидом. Рука Домажерича сама полізла під широке червоне поясо і дістала звідтам щось маленьке й лискуче. Гатило взяв простягнену йому річ і подивився. «Що то є? Звідку думаєш?» То був товстий золотий перстень із тьмяним камінцем смарагда. «На дорозім його зналіз». Глихим голосом відповів Адаміс і нахилив очі додолу. «На дорозі?» – перепитав Гатило. «В поросі!» Грек спробував угадати, чи великий князь глумиться, чи каже все просто так. Але на яскравому тлі виднівся тільки темний обрис, і годі було вловити вираз гатилових очей. «Розгріб'єс і порох, коли дивишся, перстень із каменем. Так оє!» Адаміс і досі мовчав. Князь підійшов, ухопив його правицею за барки і заглянув йому в притулу вічі. «Так є, а?» І трусонув ним, аж голова Грекові хитнулася назад. Але Грек твердо глянув на князя і тихо проказав. «Не страхай мене, княже! Чуй, що ректийму тобі! Колись я мурятував тобі живота, а зараз повідаю тобі все, лишень заклянися, що не зробиш нічого лиховажного». Може, і землю примучиш мене їсти?» Просичав Гатило, та Грек заперечив. «Ні, землю не треба. Дай лише слово». «Добре». Гатило відпустив Адаміса. Сивою селедись на лискучій простоволосій голові впав князові межі очі, та Богдан не помічав того. «Все відаю, можеш і не казати». Адаміс перелякано скинув на князя очі. Сей перстень дав тобі гість мій, і в цьому персні є отрова, так уречу. Дома жирич не обзивався. Мовчиш, зри тоді. Гатило натиснув перстеню козівним пальцем з одного боку, камінчик одтуливсь, і на долоню висипалась пучечка білого пороху. Князь трохи здивовано хмикнув. Вельми мало для такого можа, як я, сказав він. Адаміс глухо промовив я дав трохи шаркові. Якому? Хто то є? Пес. Князь пристояв, тоді повернувся і вийшов. А Адаміс поплентався вслід йому, знаючи, напевно, куди той іде. Атило спинився тільки біля терему до Мажеричового. Клич. Адаміс подивився до круж. Пса в дворищі, не було ніде, і він подався до низенької кліті, де стояла собача буда. Колобуди, відкидавши ноги, лежав здоровезний рудий пес із обрубаними для лютості вухами. Адаміс поторкав його ногою. Тварина була нежива, хоч і не встигла ще заклякнути. Коли дав йому сатрови? Тому два дні, прохрипів грек. Сьогодні рано ще бігав. Адаміс тупо дивився на рудого собаку. Консул Максимін того вечора запевняв, що тіло не вмре від порошку в персні, лише по якомусь часі заслабне і стане згідливішою в переговорах, а це так необхідно для Греції. Богдан Гатило розтулив долоню і спробував витрусити порох, який досі тримав на долоні. Але порох прилип у спітні ліжмені. Князь обернувся і пішов до колодязя змити отрову, а змивши, мовчки вийшов за дамісового двору. За півгодини в супроводі Борислава, Вишати та п'ятьох комонників у сулицях він проминув полудневі ворота і одразу погнав коня в скач. Адам і сусети бачив, і серце йому млоїлось от передчуття неминулого лиха, причиною якого став сам. Богдан Гатилона здогнав грецьке сольство аж підвечір, мало не коло городу витичива. Поїзд уже лаштувався ставати на ночівлю, коли ззаду залопотіли копитами коні. Між воротило, який виступав попереду, враз упізнав великого князя та його вольможів і напинив поїзд. Богдан осадив коня біля самого консула. Старий Максимін сидів на ворономої находцеві блідий і впрілий. Спина йому згорбилася, мов неповний міг. Він не дивився на гатила, хоч бачив і відчував кожен його рух і порух. Сталося те, чого всі ці дні найдужче боявся консул. Він ще вчора підозрював, що той продажний одноплемінець зрадив його, а вранці остаточно пересвідчив у тому, хоч несмілива надія, мов притрушена пополом жаринка, й досі не згасла в його переляканому серці, старому й стомленому роками серці. Тепер же й та жаринка згасла. Скіївський володар сидів перед ним на сірому, яблукатому коні, живий і незвереджений, і зараз станеться те. Чого й слід було сподіватися Незвереджений, неушкоджений, в усьому винний той хрещений варварин вікіла, і найбільше голощокий хрисафій, євнух, вічний лис і холодний отруйник. Гатило потяг коневі вуди, аж той торкнувся собі мордою грудей і крижаним, хрипкуватим одутоми рипучим голосом проказав грецькою мовою. Речи володареві своєму робе. Теодосій висок породою, знаменит родом. Аттіла є не менш високий і знатин родом своїм. Але Атіла, внащадивши монархію від отця у повній схоронив достойність. А Теодосій згубив всю достойність, унащаджену не токмо через те, що, взгодившись платити дань Аттілі, став робом його, але що через те, що я короб невірний і лихоїмний замислив чинити кови господареві своєму, котрий поставлен над ним небом і судьбою, кови, чари, чарівниками вважали ковалів, звідси кови, коварство. По тому зострожив свого жеребця. І тільки курява за ним устала, і усі незрушно стовбичили на місці, мов кам'яні ідоли на давніх могилах у степу. Всі, хто зрозумів річі великого князя Київського, і хто не зрозумів. Нешвидко стямився консул Максимін. Він рушив з місця тільки тоді, коли чільник руської учти махнув рукою їхати далі. Разом з великим князем Київським Додому повернувся старий конюший вишата і ще один комунник. Велі болярин Борислав та решта можів у сулицях поїхали з консулом далі. Гатило відряджав свого вельможа до Костянтинополя наручитим слом. Він і розповів Пріскові все, що лаштувалось останнім часом проти самодержця всієї Русі. І Пріск потім чесно записав все до своєї книги.